Amazazpigarren mendean bizi izan nintzen. Zuberoako matikile herrian torri nintzen mundura. Horien etxetxean aintzo zen. Etxe izena deituratzat hartu nuen harren, ezizen batekin ezagutzen ninduten beti. Ikasketak, amaituta gero, itxulin nintzen euskal herria. Nire herriko apaiza izateko. Mi hazeireun, Ta irurogeta bateko maiatxaren iruriko jaunaren handikeriaren aurkako matxinadaren burua izan nintzen. Karai horretan, azalaren funtsa zuberoako lurren jabetzaren hausian zegoen. Erregeak herri lurrak hartu eta zarraik jarri zituen. Gure herriko lurrak herri ez ei ezizkiguten utzi diru truke. Baina diru denei ia uparitu zizkien. Egoera hori,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 milaka zuberrotarrak altsatu egin ziren. Zoritzarrez, atxiluten induten, eta epaiketa labur baten ondoren, burua moztu zidaten, eta nire gorpucha txikitu zidaten. Zintxilikatu zuten nire burua mauleko gaztelueko atetik. Abenduaren, goeta maikan arte, egun horretan nire laguntalde batek burua jaso eta larperatu egin zuen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 preso izan bain ninduten Biarnon, arazo politikoak zidelata. Halere, ez nintzen borrokalaria izan, ez da utxia hogere. Euskal idazlea izan nintzen, zuek ezagutzen duzuen aurrena hain zuzen ere. Euskal literatura, euskal literaturan maiz gertatu bezala, idazle izateaz gain apaiz ere izan nintzen, Doni bane garsiko bikarioa urte luzez. Hala, erlijosoa dira ene poemak, naiz eta amodiozkoak ere ez baztertu. Asko diote, apaiz izateko nire olerkietan maitasunaren ezagutza gehigizkoa ez tenuen, baina horiek mi gaiztoen zurrumurrutzak baino ez dira. Aitor menen bidezkoa da, aragikeria kontuetan dakidan apurra gainera euskarari ere olerki dotore askoak esezkinenizkiola ere badiote noroe naiz Itengo dizuet duela e, mende bat e, baino gehiago e, jaio zen emakuri emakume bati buruz Segura eski, izango naiz e, Espainian e, emakume ospetsuena 1045an jaio nintxela Garai hartan esate baterako eta urte hori dezkibatzeko independentsia kuban adibidez esen oraindik eta sabino harana espetxean zeuen berideak abertxaleak zirela zirela medio Bilbon jaio nintzen, gaiartan abantu hau zoan konkretuki, mila bedea ditxegun talago eta bost, teko abenduaren bederatxian aintzuzen. Amar ne nebarrebak zituen, eta amabos urte nuela eskola utxi biar izan nuen. Lan egiten, azteko. Ogi urte bezain lehester, ni beste mm, borrokalari batekin eskondu nuen handik urte gutxira mila bedatxun talagota amaortsianhelmirudiizkaino egunkarian artikulu bat pasatu nuen. Eta hortik horrera dolorez ibarruri, baino ezaguna izango nintzen pasionaria jaio zen konkretuki garaai horretan. Marxismoaren ideologia jaio zen, alderdian ibil nintzen eta 1000 beatsiounta hamazazpiko greba irautzailean partu parte hartu nuen. Hasieratik langileen eta emakumeen aldeko lanari lehentasuna emanion eta. Beatsiounta hogeita erako alderdi komunistako batxorde batxordezenean nengoen jadanik. Errepublikan ospe handia izan nuen, Horretas gain, Mundo obrero Madrigo argita alpenean erraztorea izan nuen. Edo ere, datuak, datuak, er, errepublikan zehar ongi esagutu nuen, espetxea izan nintxe. Mila bederatxunta hogeita maseian, Madrigo kongresurako autagagia izendatu ninduten, eta estudia esgloralde borrokalari zegoen esarreku bat eskuratzea lortu nuen. 1939an la 39an greban greba e barkatu. Gerra hori orre, horretan ere protagonismo handia izan nuen. Beraz, ikusten da emakume handia bihurtu nintzen. Baina Guerra Civila galtsian Sovietar Batasuneko hiruburua nintzen moskura atxerritado, atxerritado, atxerritatu nuen. Eta han, zein Parisen zen, denbora luzez bizizan nuen. Pezeko, idazkari nagusi izan nintzen. Mila beritxegunta berrogeita bitik, mila beritxegunta irur, irurogeira. Eta, mila beritxegunta irrogeian, lehen ninduten. baina, Frank frankismoaren garaian ere nire partea hartu nuen. Adibidez, radio perenaika izenekoan kasu. Franco hilon doren erabaki nuen itzultzea eta asturie zen berriro ere. Madriko kongresurako nuen eserreku berrezkutaru batu nuen. Mila betzireun eta han konkretuki.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 Comunista de seggitzen ari zelari. Haseigarren mendearen amaieran jaio nintzen, eta garai zailean bizitzea tokatu sitzailan. Gerrak, izur, izurriteak, gozeteak eta abar, berak asko sufritu nuen. Eta jende gehiago ilzen jaio baino. Bastidan, sortuaren endaian bizizan nintzen txikitatik. Amaz, zortzi urte nituela inkizizioak atxilotu ninduen. Zorginan intxela leporatu zidatelako. Izan ere, gara hartan inkizizioa oso krudela zen. Pier delankre epailea izan zen agindua eman zuena. Urte berean, gauza bera, egin ziren, egin zien, Zugarra murriko bizilagunei, emakumei eta aurrei batesere. Ango gizonak balea eta bakala bakalao arrantzan ternuan zeudela aprobetxatuz. Nik azkenean sorte hona izan duen. Torturatu ondoren azki utxi ninduten eta, baina ia zearo elbarri geratu nintzen betiko. Muga zeharkatu nuen eta ondarri nire bizitza berregitea lortu nuen. Eskondu alaba erditu alegia. Nire alaitasuna oso laburra izan zen, izan ere berriro sorgitzat zor, hartu eta atxilatu nindute. Logroinora, eraman nindute, han zegoelako inkizio, inkizio, eta epaitegia. Dirudienez, diene, diru ni jaizki belmendian ospatxen nituen akelarreak. Galdeketa gokor eta tratutxarrak jason ondoren, azke utxi nindute. Berriro, baina ondarra, ondarriara itxuli bezain laster, hango agintariak txalupa batean sartu eta La dirantz, kanporatu mindute. Hori, egin ondoren, ondo es eskutatu naiz, eta ez da nitaz gehiago Hai, bueno. Ni mila bosteun eta zei urtean jaio nintzen. Gari hartan, gaztela Nafarroako erresumaren konkiztan zebilen, eta gauzan hitz engertatu zitzaidan nire lanarengatik. Daki zuen ez, euskal herrian inkisizioa ez egoen. Beraz, iltsera edo espetzera kondenatua izatekoa ulkerandiak izango nituen. Hori Horizen geurepatua, Euskal Idazle izateagatik. Ni fede, fede duna izanez apaiz joan nintzen erlegioa katolikoa aukeratuz. Hala ere, urte batzuk pasa ondoren protestante birteu nintzen. Horrela, Joana Dialbret Nafarroak Erreginak, Bibliaren euskarazko itzulpena egiteko agindu zidan. Beraz, 6. urte pasatu ondoren, gure iaunaren testamendu berria argitaratu, argitaratu zidaten. Gainera, beste bilan idatzi nituen. Nire idazlana erromako doktrina ofizialetik, kanpo zegoen eta egu euskal herrian, debekatuta zegoenez, jendeak ezintz ezaken irakurtzeko aukerarik izan.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 zuten ereduttzat, gero izeneko liburua hain zuzen, hain zuzen ere. Edo, edo zelan ere, garaaiek ez ziren samurrak izan eukarentzat. Adibidez Iruineko alkatea ilegin zuten hirian apaitza izateko euskaraz jakin behar zela esateagatik. Vale, vale, vale. Mila zortzirehun eta hiruro ren urtean jaio nintzen ernanin, baina amalau urterekin errenteriara ara nire joan nintzen bizitzera, txerrita baserrira, Hortik datur nire ezizena. Naiz eta zendiaren baserriko oinordekoa izan ez nuen nahi izan nekasaritzako bizitza, oso alferran nintzelako. Orduan argintza zin nintzen, baina bakarrik ez neukanean dirurik. Osoposi ke egon intxateken ber, e, bertzelaritza bakarrik arituz. Horrezegatik parrandan ibiltzea asko gustatzen sitzaidan. Taberna-taberna, sagardotei-sagardotegi joatea eta egun osoan jaten, edaten eta bertxoak botatzen. Ez neunkanik asko ikasketarik ikaske bakarrik irakurtzenekien orduan nire bertxoak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 eta migarrena amaitu nuen. Urrengu urtean ostera txapelketa irabazi nuen. Zoritzarrez denbora gutxi pasetagero donostian hil nintzen altxako gazteluen ebaserrian. Neure homenez bai donostian, bai bilbon, nire izena ipinidute kale bati. Nor naiz ni?